Har du kommit hem, eller? Ja, jag är hemma. Dan dansade hemåt, kan jag säga. Upp på oh. Exakt, helt exakt. Såg du ut som när André Römer julade efter sitt mål? Jag älskar att André Römer jular? Det är en klassisk fin, ren målgest. Och oh. är det var deppes mittfältare som... Ja. Som har nummer sex och spela med, han har inte svarta skor, ser jag här i och för sig, man, man, man tänker att han har en sådana... aura av svarta skor, ah, han har en aura av svarta skor, han är lite gråhårig så där. och sen är han enda spelaren i laget som har en bra målgest, det är lite trist, den är också bra för att eh, den blir liksom inte lyckad, nej den, den blir ju ofta, den blir liksom halvlyckad, och sen får man framförallt, man får se den för sällan liksom, det är, ja. det är ju en del i paketeringen, pak tänker jag. Det hade varit ganska tråkigt om Jakob, och Jakob Andrejka hade haft en målgest. Då hade man ju tröttnat på den. Ja, precis. Det är liksom, eh, per Frick har ju en så det går ju lite emot det. Men hade ju Per Frick julat, så det är lite samma sak, tänker jag. Ja. Kim, lås in ditt, din hund i ett rum nu och sätt dig ner ja. så rullar vi introt. Nu, nu har han lagt sin i alla fall. Det, det är ett det är bra. gott tecken. Men om vi drar igång då eh, Första halvlek, den ska ju ta sig igenom här ändå Jag, jag vill ju säga vi, vi tre stod bredvid varandra Jag stod och gnällde på Noah Söderberg Det, det är för att erkänna Jag gnällde första halvlek genom på Noah Söderberg Kim alltså, jag, jag gnällde på Michael Bejo det, det, det, det, det, det, det, det ja. Olle, du var inte heller Du, du hade inte så här ett objekt att gnälla på Men den första halvleken Den är dålig, eller hur Olle? Jag twittrade faktiskt i att jag inte tycker det är en jättedålig första halvlek. För jag kan köpa att när vi möter Halmstad att vi har respekt för dem och att vi inte vågar gå in på högsta växel. Liksom. Och sen går de ju ner, alltså de försvarar ju med 11 man på egen plan halva och vi har det tufft. Liksom. Det är klart att inte vi gör det jättebra men... Jag tycker det är ingen katastrofalt första halvlek. Det, det, det trista i det är ju att vi, vi klantar oss vid ett uppspel. Beidou då lite för naiv och gör en jättesvår passning. Och så har vi ett noll i övrigt. Det är ju det som är problemet. Alltså, jag hade inte haft något jätteproblem att gå in med 0-0 efter den första, första halvveken. Men, äh. men, men, men känns det känns inte som att vi fastnar någonstans. Vi kommer ingen vart. Jag tycker ju att det där är det dåliga med oss När vi ska driva på bollinhavet Jag vet att jag ältar det Jag vet att folk hatar att jag ältar det Men vi klarar ja, jag håller inte med det dig. Det, det, det, går, det går ju för långsamt Och att ha en spelare som Noah Söderberg på planen då, Det blir, alltså det blir ju jobbigt att se det För att det är mycket felpassningar Man vet att en Kevin Holmén sitter på bänken Eller en Bess vi, vi, vi kommer inte försvara så därför blir jag ju, Och sen också att en sån här match, Jeppe Ockes är perfekt Malmö borta Han är perfekt AIK borta Men en sån här match, det är utlöst Så är det ju, och det, det syns ju först aldrig. Bra sammanfattat Nej men jag, det håller jag ju med dig om Att du och jag pratade ju lite om att Kevin och Noah har ju in På ett in i mitt fält Sen de var 14 år gamla liksom. Och de, de har ju ofta anpassat sig efter varandra Att Noah är ju den här som Han börsar krigar och löper mycket Tar offensiva löpningar och sådär Och Kevin är mer våldsäker av dem så jag kan köpa ju det att det hade varit kul att se Kevin från start kanske eller att få in Bessvart redan i där Det hade varit skitkul men ja, vi sköter oss själva i foten sen. Så är det ja, Och sen också det ska också sägas att målet gör sig av att Söderberg tappar yta på mitten. Nu ser jag det för att jag har sett Highlights sen efteråt. Men det, det blir någonting med, med Noah Söderberg i vissa matchbilder. Vi pratar om det alltså, med ja. När det blir intensivt till exempel så är han lite offside. Liksom. Jag har ju på matchen nu i efterhand. Här nu, och nu, vi gjorde ju precis 2-1 här nu. Men alltså, när det står 1-1, Noah tappar ju boll. Liksom, så Halmstad får ju typ ett fyra mot tre läge offensivt som de inte gör någonting av. Och då vänder vi istället och kommer runt på kanten... In mot sen så skjuter, målvakten släpper ut ur, och du bygger Noah upp där. Och det var som min kära vän Simon ropade till mig att att man kan ju se vad man vill om Noah. Alltså det är jävla härligt att han är från red och sådär. Eh, måste, måste ta upp det varje gång man nämner Noah. Han är från bredare <laughs> Men sen är, alltså, han är inte den mest tekniska inmittfältaren och sådär. Men samtidigt han går ju på den där jävla returen till tåget. Det är ju... Så jävla mycket värt Jag kan inte sluta skratta För att Tim tar en sip på en öl här När du går in i meningen Jag vill bara säga det Men ja, äh, men äh, okej okay. det, det, det blir ju väl antingen, antingen så att man Man är för hård eller för snäll mot något Man är för snäll för att han är för bredared Eller så är man hård för att han slår en felpass Och så fokuserar man på den snarare än Allt annat han gör, det är väl så man också kan summera det lite Ja, Nej, men han är ju alltså när det ska göra så saker på planen så är han är ju är han ju härlig att ha. alltså för han, han är ju samtidigt också den där spelaren du vet, han kan ju göra mycket dåligt som vi är inne på men han går sig ändå på. Han gick ju inte ner sig på grund av det. I alltså, han kan ju ja, idag har han ju ut en passning liksom rätt över i sidlinjen när han skulle vända ut mot högt. Det är på tok för dåligt egentligen för han... <laughs> Men sen å, återigen alltså vi är så glada och härliga här nu Men han går ju på den där i turen Och det är ju så alltså, ja. jag vet inte om en, alltså jag vet inte Hade vi spelat någon annan Så kanske den personen inte hade gått på returen nej. Nej, då, nej. Och det, det avgör ju Det avgör ju den här matchen För när vi får in 2-1 Då Hansta sjunker, Hansta Självförtroende sjunker liksom, Och vi bara ser på De står och sover lite Och ja och, och ska ja, då... Noah ha det att det känns lite som ett Noah-mål på något sätt? Alltså, jag, jag tänker på Blåvight borta förra året och liknande matcher. Så han, han kommer där liksom. Mm. Om vi ser honom lite också. Utöver ja. att han är för bledare. Ja, men det, det, det finns ju den här Markus Rodén-delen av Noah Söderberg. Ja, jag har ju också så här, Jag har ju tyckt att Boateng... Inte borde starta flera matcher För jag tycker att Noah har gjort det tillräckligt Och jag tänkte också nu när Boateng avstäng Det gör inte så mycket för, för Noah är där Men idag är det verkligen en match jag hade tänkt att jag, jag, jag känner att Boateng hade gjort skillnad Hans teknik hade gjort att vi inte har varit så dåliga I första det, det är en, ändå en känsla jag har Nej. Jag håller med Och vi, vi ska inte fastna för mycket det här Men det är ju faktiskt så att vi hade ju kunnat få 2-0 i röven ganska tidigt i första, eller i andra förlåt mig, i andra halvlekunde vi hade. Vi hade kunnat få 2-0 i röven och att när vi gjorde 1-1 då hade vi kunnat få 2-1 i röven och Noah är väldigt mycket inblandad i det. Så är det ju tyvärr. Så det är klart att vi ska vara kritiska. Även om vi vinner med 6-1 och det är härligt och så där och vi har tagit en öl alla nu när vi kommer hem och så sådär. Men då går vi vidare till andra halvveckor, för nu måste vi börja bli positiva. Jag, du delade en skärm precis, Olle, och du hade en flik uppe med Ardenner offensiven. Och det det vi fick se i andra halvlek här? Ja, men sen förlorade ju Tyskland kriget, även fast mycket på offensiven i så alltså, Det vet jag inte, men... Ja, att man bara går ut och kör. Det går ju liknas vid det, alltså, för, för det gör vi ju verkligen. Alltså, det, även i första halvleken för att Halmstad gjort mål, då ser vi ju på. Så jag, jag är lite inne på att så här, det är bra att vi släpper in ett mål i första handlyck. För att vi har ju varit inne tidigare på att vi behöver de tidiga målen. Så om vi inte gör det tidiga målet själva, då är det lika bra att släppa in det själva. Är det det ja, men exakt så. Exakt så är det ju. För då, måste man, då hamnar man, man är vid ett vägskäl. Precis som Tyskland gjorde 1944. <laughs> att antingen, antingen kör vi på nu eller så skiter vi i det. Liksom. Och vi väljer att köra på eh, idag och då, då blir det väldigt, väldigt bra. Och då kan jag känna efter bara sett highlights nu och lite känslan också att det är lite spetsigenskaperna som avgör där. Att Beidou och framförallt Jakob Ondrejka, alltså vi måste säga det, Jakob Ondrejka. Alltså de gör de här sakerna som gör att vi, vi, vi alltså Beidou har någon klack, den, den ser ju alla. Men Ondrejka, mm. han tar den, det utrymmet som behövs för att avgöra en match. Och då avgör vi matchen. För vi, vi är bättre än Halmstad. Vi drar upp tempot. De hänger inte med. Och de, de är bättre fotbollsspelare. Så är det. Eh, vad säger du Kim? Ja men det är så jävla bittert att Andrejka ska växla ut nu när han är klar för en annan klubb på något vis. Ja, ja det är bara att lyfta på fatten för båda två. För all del. Ibland känns det som att det är lite för mycket individualister. Men det är väl sådana vi behöver för att vinna matchen också. För all del. Vi har ju varit inne på det tidigare att så här: Det hade varit jävligt skönt. Om jag kom på Reiki hade förlängt sitt kontrakt under vintern och så hade han gjort ett här nu under hela säsongen i all så hade vi kunnat sälja honom för dubbla priset i januari. Men nu är det inte så. så Nej, nu... ja, det, det, det var det. Det, är bara, det. det är bara att lyfta på hatten oavsett. Bara Sverige är det liksom det, det är en jävla helig kille och en bra fotbollsspelare man har väl ut i Europa och vi får acceptera det. Ja. Och så får vi njuta av den tiden han är kvar. Och idag så. Nej, han var härlig idag. Den där nedtagningen i första halvlek. Den är otrolig. Det ser man ut i all svenskan. Nej, det kan ju stå 1-1 för att han gör en nedtagning. Det är lite det med att Ja, exakt. Det är små marginaler och det par skotten som gör att Malcolm Säkvift, Nilsson eller vad heter, släpper det ur. Det är det som gör att vi gör mål. Ja, Jo, men så är det verkligen. Och Även Beidos... Assiste till äh, Ockelsmål, liksom. det är ju det är som du säger, att det är vår kvalitet som avgör idag faktiskt. Så är det. För återigen, nu blir jag negativ igen här. Halmstad hade ju kunnat de hade kunnat få in en boll i början på andra när vi, när vi går framåt där. Så är det ju. Men, och det är ju där jag vill gå tillbaka till, att när vi möter den här typen motstånd på hemmaplan. Ska vi inte ha mer bollskickliga spelare på planen då? Alltså, en kasem för Ockels, en Kevin Holmen för Noah Söderberg för att det är ju som vi säger de offensiva spetsegenskaperna som avgör. Men, men jag är ju lite av den åsikten, oavsett så borde vi kunna liksom, kan inte sitta säga, liksom städa av Halmstad bara så där, men vi har ju kvaliteten även med Ockels och plan jämfört med Halmstad tänker jag. Ja, vi, har, vi har ju faktiskt städat av Halmstad nu, det får man ju ändå säga. Ja, ja, det, det, jo, jo, jo, men, men, men alltså, jag har gått och sagt liksom, i tre dagar nu, med Halmstad städer vi av utan bekymmer. Liksom. Det är tre 0 hemma, det ska inte vara något annat. Nej, men och det, det... Jag, jag tycker vi har den kvaliteten i truppen oavsett om vi startar med Ockelsen eller Kassem egentligen. Jämfört med Halmstad. Jag tycker ju att Ockels är en perfekt spelare när vi ska spela på andras misstag. Alltså att han är en spelare som ligger i pressen rätt, tar vara på när någon annan gör misstag. Hamsta hamnar ju inte i det läget. De ligger extremt lågt, de eh, gör det enkelt för sig, vilket gör att Ockels som inte är den tekniskt mest skickliga vi har, han blir lite... Ja. Det... Vi, vi behöver ju Andrejkas, vi behöver Beidou, vi behöver mm. de som avgör. Och just nu ha, hade vi Andrejka Beidou idag, men vi möter de här lagen framöver. Vi behöver kanske 3-4 spelare av den typen för att kunna luckra upp ett, ett, ett motstånd. Jag vet att det är kanske jag gör det enkelt för mig, men det är lite så jag kan känna efter att ha sett första halvlek och sen ha sett andra halvlek. Jag har hittat en kille nu i danska andra ligan som är lite så här och Beidou-kille. Vi kan snacka mer om det sen. Det är lite annat avsnitt. Det Ja, absolut ja. Om vi bara avslutar kring matchen Vi släpper in ett mål idag Där Valdimarsson släpper retur Det är ju inte problemet Nej, det tycker inte jag heller Problemet är ju, det fattar ju alla Att vi tappar ju bollen i uppspelsfasen Men jag är återigen inne på det att Jag tror vi går in med väldigt mycket respekt för Halmstad idag och vi vågar ju inte släppa på bromsen ordentligt i första halvlek och då blir det ju att Tempot går ner Och så blir liksom eh, Vår väg mot offensivt mål, den blir ju väldigt halvdam. Liksom. Och det är ju så Halmstads Går till, att vi Vi tappar bollen liksom, och gör det svårt för oss I uppspelsfasen Så ja, det kan vi ju dra lärdom av Att inte Att faktiskt våga lite mer När vi möter sådana här låg på hemmaplan. Mm. Eh, jag vill gå in på publiksiffran. Jag, alltså. jag, jag, jag, jag har ju en spaning då. Jag tror ju att nu annonserar vi rätt publiksiffra. Nu är det inte sålda biljetter längre som annonseras. Nu är det folket som är på plats. Eh, det kör in på, på läktaren. Det ser man ju nu varje match. Nu utgår vi från hälsbesläktaren för det är där vi står. Det är svårt att se de andra läktarna. Men det är alltid kö in på läktaren. Och när man ska hem, det är alltid kö på parkeringarna nu. Eh, ett problem som vi haft innan det är att vi har rapporterat antal sålda biljetter. 5.055, det var det som var på plats. Jag har en känsla av att hade vi haft den publiksiffran typ 2017 så hade vi annonserat 7.200 eller något sånt. Håller ni med mig? ja, men, ja, jo, ja, men så, så är det säkert. Ja. <laughs> men, ni, men, ja. Men det känns som att det är mer drag kring Älvsborg överlag. Ja, det är, det är, det är, ju, det är ju ett jättedrag, känner jag. Och därför bli, det, det är ju som du säger nu, Glenn, att därför blir man ju lite ställd när, alltså, när publiklifrarna är 5500 för jag tyckte det var så här 7 8 000 på arenan idag typ men det är ju, det är ju som du säger för att, det är ju för att man är van att vi i tyvärr i många år eh, annonserade solblätter och då man är ju inte riktigt van vid det här att, vi, att det är de eh, folk som går igenom spärren så att säga som, eh, som räknas men, men sen tror jag att du känner att det är mer folk vad det eller, eller Eller vad det visar sig vara Tack vare att du har en ståplatsläktare som presterar också Ja, och dessutom eh, täcker är väldigt eh, smart eh, Satta på både Ålgårdsläktarna och älskapsläktaren Absolut jag, jag, tycker, jag tycker det är grymt kul Alltså du och jag, glöm pratade ju i halvtid om att det är Det är så så otroligt mycket yngre människor runt oss på älskapsläktaren Framförallt mycket tjejer. Mycket yngre tjejer som går på fotboll. Det, det är ju grymt roligt. Ja, det är ju bara se kiosken i halvtid. Det är mycket ungt folk och det är mycket tjejer som du säger. Det är mer tjejer man van vid på äldsförsläktan. Sen ska jag säga att det var inte jättebra drag i första halvvik idag. Då var man lite deppig. Och det följer ju spelet men i andra halvvik när det trummar igång då är vi ju på den nivån som vi haft tidigare under våren också. Och det, det blir ljudtoppar. Det får man också säga. Sen tror jag det var rätt bra nivå först och med, bara att jag blivit bortskämd av att jag varit så pass bra på läktaren de senaste ett och ett halvt året. Mm. Nej, men det är, också, det är ju så också när, när det kommer så mycket nytt folk, det är ju liksom... De ska lära sig ju mentaliteten, liksom att man sjunger i 90 minuter och sådär liksom, och, och där har vi ju en bit kvar, så är det ju. Men eh, vi är ju på väg mot något väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag tror ju att nu när vi har kört igång med på liksom nu när det kommer fler människor och det kommer yngre människor så här, så jag har väldigt stora förhoppningar på att det kommer även smitta av sig till plats. Det är jag helt övertygad om. Ja, och där kan jag också Vi hade någon match här det var mot BP när vi till och med fick igång sittplats på sjungan. Det känns som att det var flera år sedan det var på det sättet också. Jag vet mm. att det triggas lite av att Erik Jelin springer över och, och drar igång dem. Men vi är på väg tillbaka och det är också den här positiva tongången. Då. Det buas inte när det annonseras att det är 5 000 på arenan. Man ser det från det positiva perspektivet och det är ganska skönt att inte bara elta, gnälla, bua åt publiksiffror. Det blir liksom, nu var det i insändare i Borstini idag, vet inte om jag har sett den. Ja, väldigt roligt Ja, no, med kosläppet Ja, no. <laughs> 8000 på något kosläpp Men vad, vad är det för jävla? Alltså när han står där och drar Ja, ah, vi, vi, vi räknar med att det är fyra personer i varje bil det, det är ju till början med inte något genomsnitt kan vi säga Jag menar, hur många bilar har liksom sex säten i så fall? Ja, det, och det finns ju en bil som har nu för tiden Men alltså det är ett jävla genomsnitt alltså det är jävla, utan Jag blir fan förbannad på jag, jag, jag, jag vill bara ta så att alla som inte läser bråds för det, det, det var en insändare idag där det var 8 8000 enligt någon På ett kosläpp Och det var någon som menade att det är mer folk på korsläppen på äldre matcher Det måste ha med underhållningsvärdet att göra Men då vill jag ändå säga att det här med bilarna Som du tog upp nu Kim Det var kanske så vi räknar på från några år sedan också Ja för all del. Men det fanns väl någon substans bakom de siffrorna Vi presenterade innan i alla fall ja. För det gör du inte här Ja det var folk på kosläppet För all del. Men att säga att ja, men vi räknar med fyra personer per bil, alltså det är det, alltså, sånt jävla höftande. Alltså, du har ju aldrig varit på kosläpp, Kim, eller? Nej, det har inte varit. Men det, det låter ju spännande alldeles. Det alldeles. Jag. Ja. jag skulle ändå säga att häck, häcken hemma jo, det var som ett kosläpp. Men det... <laughs> Efter kupptorken. Men det... ja. ja, Jo, lite så. Fast det blev köer där och så. Det blir det väl i på kosläpp också. Men... Ah, ja, men jag, jag, kan, jag vill gå in på så här höja spelare och hylla och så här ha kul. Ja, ja, ja. köra på! Det. Vi, släpper, vi släpper loss dig. Sebbe och Holmen. Fan, vilken bra mittback det är. <laughs> ja. men, men, men det tycker jag faktiskt lag i visar idag också. Ja, men sådana här matcher alltså där vi har bollen hela tiden och sådär så är de ju... Det finns ju... Då ska vi ju spela med de två. Så är det ju bara... Jag tycker båda de två är grymma. Gustav liksom. kommer ju upp på ett, eh, en hörna också. Och eh, kommer till avslut på det. Det är ju spännande att se om det fortsätter att man kan bli den här Jon Jönsson som eh, går upp kanske gör mål på offensiva fasta. Han blir inte kvar i alls, på så länge. Det finns inte sådana spelare längre. Nej. Men du vill hylla fler här, Olle. Kör på. Eh... Jag är ganska klar. Kul att se ungdomarna komma in. Jack gjorde det bra inåt. Han var i era mål. Lickade i stolpen och eh, fick göra en assist. Eh, Foxy, ut såg grym ut. Kassem, alltid rolig. Eh, och, nej, man, man är ju bara glad kväll och, och, och det är väl det här, när du tar upp ungdomarna, det vill jag ändå säga det, att, att komma fram som ungdom när det går bra, det kan ju vara dåligt för att du inte få speltiden. Men om man ska jämföra då med när vi släppte upp ungdomarna och vi gick lite trögt och dåligt, då fick vi ju släppa in så här Dresevic ett lag som inte fungerar, eller Ram ett lag som inte fungerar. De, de växte ju mycket av den situationen såklart, men det här att släppa in Kassem när vi leder med tre fyra bollar och han kan komma med energi, det var ju till och med så... Vi hade någon hörna det Jack sprang och jagade bollen För vi skulle ta hörna fort fast vi led med femmet Alltså den inställningen Det är ju något som är skönt när man, man har medgången Och kan släppa in de talangerna som kan växa i det Det är väl också någonting som är bra tycker jag Ja det är underbart liksom Och vi, vi, vi pratar om att det var kul att se någon från start Och sådär men, liksom, men alltså tänk ja, När vi får skador och sånt här det är, ju, det är ju kanon att de Då kommer de ju vara redo men ja, Det är kanon Någonting André Boma fick komma in också André Boma fick göra ja. allsvensk debut den vi ju gå förlåt. förlåt. Var, var, var, det, var det en bättre debut I älskar än Buhari Buhari kämpade bra På topp mot ändå. Ja, han, han kom in på rätt position i alla fall Ja, sen sattes han inte På några stora defensiva prov Boman. Det gjorde han inte men han... Han, gjorde minuter. Ja, han, gjorde en, han gjorde en kroppsfint Där ute på högerkanten Och kom fram lite bra där Men nej, Det var kul att se det kan vara en härlig kille, en glad kille. Som jag är ikväll. Ni också. Och jag har spaning. Ja. Han hoppar in i en gul bil här ibland. Det är trevligt. jävligt. Att han kör gul bil? Ja, det är väl ja, jättepositivt. Ja, det är kul. Det ska man göra när man spelar i Elspur. Det tycker jag alla borde göra. En annan kultur. Det känns som vi är klara med matchen. Och borde gå vidare lite framtid. Och... Jag vill inte dra ner det, men vi måste ändå ta upp Nu, nu, Nu börjar faktiskt situationen eskalera. Och... Eh, nu, vi pratade om det redan senast vi poddade, att det känns ju någonstans som att ryktena och spekulationerna gör att det blir värre än vad själva anledningen är. Och nu blir det ju väldigt bizarra rykten som går runt eh, och jo. man börjar tröttna på situationen. Och det, och det är väl ett jätteproblem, om inte annat med, med, med dagens sociala medier, att det är så väldigt lätt att sprida spekulationer om inte annat. Men känns att när vi börjar spekulera så spär vi på det ännu mer om inte annat. Även om vi håller oss lite mer avvaktade i och med att vi inte vet vad som, som hänt. Det är jättesvårt att säga någonting överhuvudtaget om det. Jag tröttnar ju lite här och dagen och börjar tittar att nu... <laughs> att, och det blev nog en lång fittertråd med rykten och grejer där liksom. alltså, Men man blir ju frustrerad. Men samtidigt om jag ska hålla mig sansad liksom så... På varje arbetsplats finns det ju liksom ett sånt där att det är en lag i Sverige liksom att vi man ska inte ge ut saker som sker med sina sin sin anställda liksom och det känns som liksom att vi är i det läget här nu att Älvsborg får inte säga något mer ja, det, det vet vi inte heller vad, vad grejen men vi kan ju ta upp då Blåvik varje år med Tobias Arna. Nu har de inte helt gått ut med anledningen där men man vet att det var tjafs mellan Tobias Arna och Mikael Stade och där hänvisar man ju till just det du säger där Olle, att man inte får gå ut med vad som helst eftersom det är personalärende. Och det får man ju också, men då kan man ju säga det. Då kan man, behöver man ju inte säga att det är disciplinära skäl, locket på, utan man kan prata om att det är den här typen situation vilket gör att vi inte kan prata om det. Det, kan också, alltså, det går att ge mer information än det som ges, det tror jag allt. Ja, jo, men det kan jag hålla med dig om. Alltså, det, det kan absolut vara ett. För jag är ju inne på att alltså hade man angett att det är personliga skäl från början Då hade man ju inte haft några frågor Vi har spelare som var borta av personliga skäl många, många gånger tidigare liksom. Men nu, nu, nu blir det ju väldigt mycket spekulationer just för att man anger eller disciplinära. Disciplinära. Ja. Mm. ja. Eh, och som jag sa innan <laughs> vi, vi kommer ju närmare det här att det blir sportsfull påverkan För idag, första alldeles hade båten gjort skillnad och vi kan komma till den gränsen att Noah blir avstängd eller annat också Och det blir också löjligt om man ska slänga in honom då För att det finns läge Och det handlar också om den här situationen att han Han tränar inte Han blir ju mer och mer i matchform Så det är jättekonstigt här Ja, men vi, det känns ju som att vi får lära oss att leva med det faktiskt Alltså helt ärligt, alltså, nu har han varit borta i tre matcher Så ja, jag har ja, svårt att se att han kommer tillbaka till typ. Eh, men du tror till och med att han inte spelar någon mer match i spår? Ja, men vi vet ju inte vad som har hänt Men Ja, ja. det känns ju lite så Ett som är säkert, han spelade ju inte Förra sommaruppehållet Över i alla fall För att jag menar, har han inte tränat nu på tre veckor Och vad, vad är det? Fem, sex matcher innan sommaruppehåll? Ja, jo, något sånt Men nu ni vet inte jag hur, hur han tränar privat, men alltså det Ja, ah, det, det blir som att gå tillbaka och spela i så fall från ett eh, liksom vinteruppehåll. Jag tror inte att spela in i augusti. Vi kommer ju tyvärr inte längre heller med den här diskussionen. Man har ju haft en i buss, borta bussar och på jobbet och hemma med kompisar och sådär, men alltså, vi kommer ju ingenstans. Det är ju deppigt, men det är bara accepterat tror jag vi vet ju ingenting. Nej. Vi går vidare. Eh, Andrejkas ersättare, fast punkt i den här podden. Eh, idag blir det mer aktuellt än någonstans, skulle jag ändå säga. Som vi var inne på förut, det är de individuella prestationerna som avgör. Och det är Andrejka som på något sätt är avgörande i flera av de målen vi gör mot Halmstad. Jag känner ju också då, som jag var inne på innan, vi behöver inte en ockerstil i truppen. Vi behöver ju en Andrejka som, som är det lilla extra. sen möjligtvis, att han är den. Men det här blir väl viktigare och viktigare att hitta det, ersättan till Andrejka. Eller vad du tycker du, Ja, och det är ju det det kommer Sommarfönstret kommer handla om. Sen kommer det även handla en del om Marcus Rudén tror jag, som... Vars lag från sin ordning blir ju klara för Serie A häromdagen. Här Så det skulle bli intressant där att se om han väljer att följa med upp om de nu är öppna för det. Annars känns han som en given hemvändare och då kan vi även få ordning på den här Boateng-situationen liksom och kanske flytta bort honom. Men, äh, det, det, och, och, och där jag vill hänga fast med lite vid eh, Rodén där. Han ju, gav ju en intervju till Brostini nu där han gärna säger att han vill spela på den högsta nivån och det jag tänker där är att bra löneförhandlat Roddan. Han löneförhandlar en, alltså, ena sidan med Frossi det är ett väldigt konstigt namn för att säga. Och sen om man vill ska det. låter som en yoghurt. Men ja, det, det blir det. lite <laughs> Men han har också ju lite med Elsborg. Nu har det gått bra. Så smart drag kan jag ändå känna att han gav de orden han gjorde. Jag, jag tänkte exakt samma när jag läste intervjun i förmiddags faktiskt. Mm. Och sen, hans flickvän var ju med av egen anledning i Brosting förra året. Vi intervjuade där hon sa att planen är att flytta hem nästa sommar. Alltså sommaren som kommer nu då. Så det kändes ju nästan som att det var bestämt enligt den artikeln. Ja, jag var lite mer så att vi flyttar hem i sommar, inte att planen är, utan vi flyttar hem nästa sommar Det är som att vi har köpt huset, nu ska vi bara hämta nycklarna, det, så. Ja, det, var, det var ju en tavla av Borås tidning, för de gjorde en intervju med henne där hon sa det Och då reagerade ju Allspursupporterna såklart för att det, hon är liksom inte hemlig med vem hon är tillsammans med Och då redigerade Borås tidning om artikeln sen Så att de tog bort det där med att vi ska flytta hem i sommar Nej, men vi hoppas ju själv på roddan. Men äh, ni, ni vill låna, men äh, ni är lite sugna på... Äh... Ja, om, om vi går tillbaka till en drikersättare. Du har ett danskt tips här, det vill jag ändå höra om. Nej, jag fick, jag fick ett... Äh, jag vill säga anonymt tips, för det hade varit roligt om det var anonymt. <laughs> Nej, men jag fick tips av en äh, vän, en kollega, en tidigare kollega. Som äh, Han har varit in på fotbollskanalen och hittat det här nu. att äh, Det finns en kille som heter Don Didson Lucius. Vad är han bra på? Jag har inte gjort någon research mer på honom, ska jag vara ärlig. Men han spelar då i Håbro IK, där en gång Mikael Bäckman spelar. Och han är 22 år gammal, han har ett utgående kontrakt i sommar och han har gjort 11 mål på 24 matcher nu i danska andra ligan och han spelar då ytter. Så... Och det står här då i fotbollskanalens artikel att han... Att det finns intresse från utlandet, det finns intresse från USA, Turkiet, Norge, Italien, Tyskland och Sverige. Så vi slänger in hans namn i leken här. Ja. Vi ska, ska nejmdroppa så många namn vi kan, då kanske vi får rätt i slutändan. Och, och målet för oss med att slänga upp namn det är ju att när det väl kommer en ersättare så ska vi ha namnet. Så att listan kan bli hundra namn lång. Och antagligen har vi fel ändå, men det, det, det är lite målet. Jag såg två, två namn slängas upp här. Dels var det i podden Tutto-Svenskan, där det började prata om Seydans situation i Malmö. Han verkar ju vara någon sån här 18-19 man i Malmös trupp just nu. De slängde ju in Hugo Bolin från Sjömarken före Seydan i Malmös senaste match. Och då började det gnällas mellan raderna från Seydan att han inte får spela. Sidan var ju väldigt bra i Sirius. Han hade ju... Det var förra året han var väldigt bra i Malmö också, men det känns mer som en, alltså en konkurrent till Beidou snarare än Andrejka, eller vad tror du, Olle? Ja, faktiskt alltså, han ryktades ju också till oss när han var i Örnsköping Södra och därifrån gick han till Sirius, tror jag. Eh, så Jimmy Tillin har väl kanske haft honom, Nej är jag osäker, Kim? Nej, sa ju när jag frågade häromdagen Nej, han, han var i Isöda 2020 Han är ju fostrad, han sprungde hos proffs Men annars är det ju Höga Borg och Helsingborg han kommer från ja, ja, ja. Nej men som sagt, det, jag, det, jag, det, jag tror det är en spelare som ska spela centralt Sen kan han bli intressant ändå För att nu, Beidou gjorde mål och sådär idag Och gjorde assist vackert Så... Vi ska absolut eh, vi ska vara öppna för tanken, men sen är det också ganska ovanligt att vi värvar just från den marknaden eh, klubbar som är liksom bättre eller jämt bra än oss i Sverige. Det är ganska ovanligt att vi värvar därifrån. Så. Men, ja. men, men, men, men det han, han men är en de att värva Seydan och spela Cinelli som ytterra. Hade det funkat? Det kan ju funka, men då tappar vi ju lite Sinele ju inte den här Kontringsgubben lite som Ockelse liksom Så jag vet inte, vi kanske tappar lite snabbhet där, men ja Det är absolut en idé Men vi, vi behöver ju spets, vi hamnar ju Återigen där, alltså vi måste ju ha in spets Ja, det blir, ja, det blir tydligare då eh, Alltså Varje match vi har nu kommer nog bli Väldigt viktig, eh, det tror jag Det andra namnet som har slängts upp i veckan Det var supporten Oskar Dagberg som noterade att svensken Rami Alhaj i Herrenfin, hans kontrakt går ut. Eftersom du kollar varenda Herrenfin-match, Olle, så lämnar jag över ordet till dig. Jag är lite tagen på sängen här ändå för att jag har ju kollat upp namn i hela holländska andra ligan, men jag har inte kollat i första ligan. <laughs> Nej, men det är ju ett namn jag, man är bekant med ändå liksom, för att han har varit i Herrenfin väldigt länge. Sen vet inte jag heller, alltså, han är nog lite sedan-typen där att han kanske ska spela central, centralt inte, för all del, han har spelat en del på en kant och sådär. Han, väl... han, han har väl inte riktigt slagit igenom Herrenfin, så att han är ju en sån bänkreservspelare. Ah, ja, men absolut, det är ju en spelare som absolut skulle kunna börja om i Sverige. Sverige, Sverige verkligen. Sen, eh, sen vet jag inte, han blev ungdomsproffs tidigt och sådär, så ja, ah, han kanske visst han ute. Men det, det är återigen ett namn, ett namn, det är bra med namn. Jag tycker det osar mycket så här Esbjerg över honom. Ja, det är det. det, gör det. Eh, alltså, det är en sån spelare som har blivit ungdomsproffs kanske inte vill vända hem till Sverige, så det blir, då blir det typ Esbjerg Eller ja, Arpsborg. Randers. Ja. Och, och nyttja artistskatten i Danmark. Ja. Alltså, nej men då har vi i alla fall slängt in tre namn ytterligare i det här poddavsnittet. Och det vi ska fortsätta, vi ska köra på Jag gillar danska Danska andra liganamnet Som jag inte ens kommer ihåg mm. ni, namnet... såg, ni såg idag att den här Rajovic gjorde ett Ytterligare två mål för Kalmar Och han kommer ju från danska andra ligan ja. Jag tror det är dags att vi plockar De gubben därifrån Då kan vi ju gå över till det, den matchen För att vi möter ju Sirius på måndag Och det var ju Kalmar-Sirius där Rajovic som då spelat i danska andra ligan Gjorde två mål för Kalmar Men Sirius gjorde ju också två mål Jamie Roche han nickar ju in då 2-2 i 96-minuten. Eh, visst är det skönt att de har en bra match med sig nu när vi ska möta dem måndag. För då är det enklare för oss att vinna. Eller vad tror du Kim? Jo, det är väl aldrig dumt. Men så, så, så, jag tror ändå det är det viktigare att vi gör ett flow nu med liksom... Har vi fyra raka segrar nu? Ja. ja. Vet ja, du när vi hade aldrig... det senast Kim? Nej, det kan jag inte dra mig till minnes. Jag antar att vi eventuellt skulle kunna haft det 2020, men jag tror fan inte det heller alltså. Då, då kan jag släppa bomben då. Vi hade det två gånger förra hösten, så att det sticker inte ut så mycket med fyra raka. Nej, det lät mycket... <laughs> men eh, okej, okay. då tar vi nästa fråga då. Vet du när vi hade fem raka senast? Nej, jag vågar inte gissa. Nej, ingen aning. Ja, men en gissning kan du väl ändå slå till med? sig. Um, alltså vi har ändå haft Halvsäsongen som har varit jävligt bra Ändå Om du säger 2021 då Det är säkert något så väntat Nej, det är fel det också eh, ja. 2012 på våren Då hade vi sju raka Vi har haft fyra raka flera gånger Men senast var det mer än fem raka Det var då Så att om vi ska slå då Sju raka och ska ha åtta raka Som vi kan ha den här eh, våren Vilken match tror ni vi slår det? Jo, det gör vi ju Malmö hemma. Jag ville bara få det sagt. Så om vi fortsätter att vinna nu och vinner mot Malmö hemma så får vi åtta råkare och vi är bättre än 2012. Men mm. eh, om vi går tillbaka till eh, Sirius-matchen på måndag. Det är väl bättre motstånd att möta än Halmsta, Ola. Det är väl någonting som passar oss bättre. Det, alltså, nu har jag inte sett Sirius, men det känns som att det är ett lag som vi spelar lite mer fotboll, vilket gör att vi kan utnyttja våra styrkor bättre. Ja, det tror jag verkligen. Framförallt på hemmaplan där så vill ju de, de vill ju få igång sitt rull och jag känner mig otroligt trygg just nu med att vi har att spela med en ganska lågt stående backlinje och bara fokusera på att skydda vårt eget mål. För vi har fan Sebastian Honomén och Gustav Lagerbälke och Hakon Valdemarsson där längst bak och då är man fan är trygg med det. Så ja, jag är... det kan du inte fråga när man har slagit Halmstad med 6 -1. Om jag är optimistisk. Ja, det är jag, såklart. Det är klart som fan. Vi tar Sirius. Vi kommer vinna med 3-0. Jag och Kim missar våra första matcher på typ 10 år eller något. Vi ska gå på en konsert i Göteborg på kvällen. Så vi kommer få spela in podd på tisdag. Men det är skitsam nu. Jag är glad ändå. Vi vann idag. Det blir väldigt konstigt. Ja, det kommer bli jättekonstigt. Jag, jag vet inte när jag... Alltså, jag har gått på varenda match som helst bara sedan 2019, både på hemma- och borta plan. Och om inte jag har kunnat gå innan dess så har jag ju alltid sett matcherna live på tv. Liksom. Så det här blir, det blir en annan upplevelse. Ja, jag, jag är i tio år tillbaka i tiden där så jag typ följde de marsliga text-TV. Det var när du gick på högskolan och inte hade råd med kanalerna. Ja, text -tv finns ju i telefonen Så vi kan ju kolla text -tv på måndag ja. Innan det blir för djupa så avslutar jag det där. Jag ska på matchen på plats på studenternas Tänk på alla kommer sakna mig Olle framförallt Ja, det, det tror jag säkert Jag vill ge ett tips inför matchen Och det är att i tuttosvenskan De har någonting att kalla söndagsintervjun Där de intervjuar olika personer runt om i fotbollssverige eh, Och där har de i senaste avsnittet intervjuat då Christer, Kitten, Mattiasson Matte Goll Älvsborgaren äh, som var ligan i Elsborg 97, han är ju nu tränare i äh, Sirius äh, Det kan jag faktiskt tipsa många älvsborgare att lyssna på Framförallt på frågan laget han helst vinner mot, vad tror ni han svarade? Vilken butik var det? han jobbar i, i Borås när han, <laughs> Jag vet inte Men, men han jobbar han i han jobbade i en spelbutik när han spelade i Elfsborg. Ja det gjorde Anders också Miljonbutik var det där. Men så har han både ARK och Älvsport? Nej, alltså det han sa att han helst ville vinna mot då Det var ju Älvsport-hjärtat som lyste igenom det, så han svarade blåvitt ja, Att det är någonting han har med sig från åren i Borås Att vinna mot blåvitt, det är viktigast för honom Det, det ska man ha med sig Christian ja, men... alltså, vi, vi är lite för unga faktiskt, måste jag säga Men det är ju ändå en profil som man kan, kan uppskatta ja och Är inte det ett sympatiskt drag att alltså, han, han avslutade sin karriär var det 0-4 eller 0 med liksom någon säsong i Bombapojkarna i, i Superettan men han har fan gått den långa vägen han började som typ assisterande tränare i Division 2 och klättrat upp till Allsvenskan under ganska lång tid det var faktiskt så att han var spelande tränare i valsta i Ljanska Och de hade så få spelare. Ja, det, det, alltså... det, det stämmer det, det ju inte riktigt. För att han slutade ju faktiskt i Bromma-Polkarna. Sen typ sex år senare så hoppade Exakt. han in typ i en match för Wallstads. Det var det jag ville komma till att, att han var ja, tränare. Men, men de hade så få du... spelare så att han, ja, han blev spelande. han var spelande tränare från början. <laughs> men ja, förlåt. Lyssna på den. Eh... Titten är en bra älsborgare, men på måndag ska vi vinna. Då blir det femte raka. Första gången sedan 2012. Det är kämpa. Ja, det, är, det, vi det, det ska bli underbart kul. Första just... gången vi vinner utan mig Olle på plats sedan 2019. Ja, pratande om det, Kim. Jag har sån ångest för detta. Det blir säkert jättekul att gå på spelning i Göteborg och så där, men Ja. ja Vi säger så, va? Ja, det gör vi. Ha, ta hand om er nu och Nj njut av segern. Se om matchen flera gånger är mitt råd till alla. Var, var inte så gnälliga som oss. Heja Älsborg. Ja Heja Älsborg. Vamos, Vamos.